у візника Юхима, підданого пана Стефана Пилиповського. І розшукав, скажу забігаючи наперед, возний пан Михайло Передонович Виговський біля буд. Ті будники, що повтікали, розповіли, що пивом тим бенкетували напасники їхні, очевидно, без трьох вищеназваних, бо ті набенкетувалися разом зі своїм паном в описаному ліску. І вдруге я уявив собі чотирьох голих, посмугованих випеченими таврами, чи бозна як, які, бувши дор прямо п'яні, все-таки здобулися наглузд, що їм варто дістатися додому саме вночі. Отож ішли у кромішній темряві не на двох, а на чотирьох, і сопіли, і похрюкували, і, здається, не було місяця на небі ані зір, і вони один одного тоді й не бачили. Отож і похрюкували, аби в кромішній тьмі не загубитися. Бо разом ще потрапили будомівки, а поодинці вже напевнені. І набрякли в них під очима сині мішки, і ковтали вони куряву, яку збивали руками і ногами, і сидів у кожного на хребті біс народжений, якщо вірити моєму дядьку Кипріяну, їхніми ж учинками і думками. І помахували ті біси, мусянжовими батіжками, а може від ударів тих батіжків і поробились у них на тілах хоті темні смуги. А зовсім не через те, що віковічний ворог їхній, пан Стефан Пилиповський, нібито розпалював на вогні обручі і накладав на них сплячих. Як було воно насправді, тайна то є. В таємниці вона і залишилася. Ми ж, писарі Гродські, записних справ, як я вже казав, не судимо, а тільки нотуємо самі скарги. Цілий день боліли мені юстинені слова, що батожили мене куди дошкульніше, ніж це робили люди пана Стефана, пану Богдану та його людям. Бо ті дістали їх непритомними, бувши, а я ж дістав, бувши наладний мирно і любовно. Особливо докучав о той шолодивий пес, яким дівчина мене обізвала і, може, нерозумно було, а почав міркувати так. Вчора бачив псів, які злучалися, їх таки бачила і Юстина, але не тоді, коли злучалися, а коли бігли одне за одним. Коли ж злучалися, вона була повернута спиною, скажу, до речі, о той пес, що радісно оскалював зуби, осідлюючи псицю, і справді був шолодивий. Отже, Юстина в якийсь спосіб поєднала мене із тим псом, а себе із псицею, і, може, той, що грався з нами, хто-то був, дізнаюся значно пізніше, прикладав слиніві вуста не тільки до мого вуха, але й до її, щось подібне їй проказуючи. Отже, думав я, Юстина відчула до мене відразу саме тому, що трапилися нам дорогою ті пси, а може злякалася отих мокрих губ, що шепотіли їй сороміцьке, і подумала, що моя любов до неї нечистива і нечиста, і що керує нею нечистий, той, що грається нами, і тут вона, здається, не помилилася. Коли так, мушу конче піти порадитися до дядька Кипріяна і попрохати відігнати від себе та Юстини отого біса, а Юстину, щоб він до мене любасно наладнав. Адже про нього, дядька мого, розійшлася слава, що в любовних справах він пособляє, і тут ліпшого нема. Колись дядько мені сказав, чиню тим добродійство, не зло, бо в любасних справах не все буває просто. Чи хлопець занадто несміливий, чи надто вередлива дівчина. Хай не мучать одне одного, а сходяться і єднаються. Бог бувелів людям плодитися і множитися. Отже, дядько міг тут мені допомогти, і я, конечно, вирішив, як тільки відпустить нас, писачуків, додому писар, піду до нього і попрошу допомоги. Самому мені цього вузла, здається, не розрубати. Я не йшов до дядька Кипріяна, а плентався, і моє їство було заросле полином, що гірко пахтів і гірко відкладався на вустах смаком своїм. А ще відчував я себе шолодивим псом із печальними очима і збитим між ноги хвостом, який не має в світі цьому прихистку, а йде тільки тому, що йому, голодному і покинутому всіма, набридло лежати в куріві чи стояти перед чужими людьми і вимолювати подачку. Світ мене не радував і не веселив. Якась усе навколо запилене, напівумерле, охляле. І листя, і стежка, і трава, навіть вода у річці, біля якої прошкував, не виглядала зманливо і весело. А також була покрита пилом, листям, порохом цвіту, що надто швидко цього року перецвів. Дядька я побачив у річці. Він вилапував у прибережних корчах рибу. Хитом його з мішковини був мокрий, вуса мокрій, звисали ніби мертві бужі. І торба з рибою, що бовталася коло шиї мокра. «О!» сказав він, побачивши мене. «Чого такий сірий і кислий?» «Бо сіро і кисло на душі в мене, дядьку», приречено мовив я. Дядько вибрів із річки, з нього дзюркотом стікала вода. Риба в торбині була жива й борсалася, через що торба під шиєю дивно в нього ворушилася. «Чи ж сум світовий пригнітив тебе, юначе?» Спитав Кипріян, сідаючи на берега так, що ноги спустилися з кручі. Пригніжжуйся, поговоримо. Але я не хотів пригніжжуватися, а стояв. Стояв, бо якось тіло в мене не згиналося, задубіли і поросли полином. І не волосся в мене росло на голові, а Чорнобиль. І не слину я в годи випльовував, чому сьогодні текло їй забагато, а полиновий тлін. Що таке біс, дядьку? спитав я, хоч колись ми з ним про це вже трохи й говорили. І чи маєш ти з цим поріддям до діла? Чи допекли тобі?-спокійно спитав Кипріян. Тяжко допекли зітхнув я світ не милий. Не знаю, що воно було, а стояло побіч і шепотіло до вуха. А ти його проганяв? спитав дядько якось, аж забайдужно. Не проганяв. Зізнався печально, слухаючи, як шародить у мене на голові печальне зілля. Шародить і згинається, і висипає із суцвіць насіння, хоч тепер ще пора цвітіння не плодів, і те насіння сиплеться мені в мозок, і відразу ж пророста. А як можна прогнати? По-всякому люди чинять, сказав дядько Кипріян, знімаючи ще шиї торбу з рибою і кладучи її на траву. Та торба почала ворушитись уже в траві, вигинаючись і стріпуючись. Одні заклинають «згинь та пропади», інші хрестяться. А розумні чинять не те, що він нашіптує, а навпаки. А тоді кажуть «зника». «Але що таке біс, дядьку? звідчаєм спитав у другий я. І тут Кипріян розказав мені те, що колись почав тільки говорити. Було це ще до початку цієї повісті, але не договорив. Людина, — сказав він, — це не те саме, що собака. Я здригнувся при цьому, знову собака подумав. Чи кіт, чи худобина, чи звір. Це істота двоєстовна, з тіла і з душі складена. Тіло її живе за тими ж законами, що за ними живуть і тварини, і звірі, і птахи, і кожна комашина в світі а душа в людини ламка і многолика, з добродійних і лиходійних начал складена. Отож, через помисли, чуття, бажання, потяги, пристрасті, вона ламається на частки, і ті частки набувають кшталту невидимих єств, котрі живуть у людині, як у посудині, а часом із неї виходять. Що значить лихий учинок? Це створення біса, чи ж бо чорного янгола, який виходить із людини, що значить добрий вчинок? Це створення світлого янгола, який також виходить із людини у світ. Коли людина мститься, сказав дядько Кипріян, – з неї виходить біс помсти. Коли людина ненавидить, з неї виходить біс ненависті. Коли людина вбиває, з неї виходить біс смерті. І навпаки. Коли людина жалує бідного, з неї виходить янгол співчуття. Коли людина зичить іншому добра і допомагає йому, з неї виходить янгол доброти. Коли людина любить, з неї виходить янгол любові. Що ж таке любов двох істот? Це єднання в дусі янголів любові. Що таке ворожнече для людини? Це з'єднання в дусі двох бісів ненависті. Отак От людина живе. Спокійно і трохи печально повів мені дядько Кипріян. І проздов життя душа її безконечну кількість разів ламається. А коли людина вмирає, це значить. Що душа її доламалася до решти і вже не може плодити ані чорних, ані світлих янголів. Через це й кажемо є світ невидимий, творений нами і світ видимий. Світ видимий, творений нами це міста, села, будівлі, речі, одежа, приладдя й знаряддя, зброя й начиння. Все нами зроблене, воно живе в часі часом довше людини, але як і вона. Приречене на згин. Світ же невидимий – це наші вчинки, дії, думки, помисли, добродійність і лиходійність, які існують у вічному запереченні, змаганні і боротьбі, з чого й витворюється вода життя, чи інакше всіх життя, енергії. В одній людині бере гору лихе, в іншій добре, але немає людини тільки лихої чи тільки доброї. Тільки добрий не живе, а тільки лихий гине. Отож, чим довше живе людство, тим більше чорних та світлих янголів вони творять, і всі вони вічні, бо чиняться із душ, які ламаються в часі. А всі складають велетенське розсічене коле, яке разом сплітають, і коли воно замкнеться, тоді і настане кінець світу, чи апокаліпсис. Тобто по краях того незімкненого кола збирається з одного боку потуга темного, а з другого – світлого, який, з'єднавшись, самозруйнуються. А тепер, сказав дядько, ходім зваримо цю рибу, бо я ще сьогодні і не їв. І коли варилась у казанку над вогнем риба, я розповів дядькові Кипріяну про своє кохання і про те, як тяжко образила мене Юстина, назвавши шолодивим псом. «Подобаються тобі норовливі дівчата?» – спитав дядько. «Покохавши, не знав я її норову», – сказав я. «Оце і зле. Ліпше б спершу її пізнав». І він мені знову багатослівно розповів, що люди паруються за різними ознаками. Одних зводять батьки, інші пізнаються самі. В одних інтерес майновий, в інших – чуттєвий на сапалашній пристрасті збудований. А мало хто усвідомлює, що і тут треба зважати на промисел Божий. Бо те, що Єва була вчинена з ребра Адамового, не треба розуміти буквально. В цій формулі закладено одну із таїн цього світу, що її іменують символа. Тобто це одна із тайнотворених фігур. Прич і подобезн. Отже, кожен чоловік у цьому світі – це Адам розділений на часточки, а кожна жінка – Єва. Відповідно, кожен чоловік має створену для нього Богом пару, яку треба знайти, а парі, відповідно, підібратися, коли вони хочуть щасливо і погідно жити. «Люди ж легко важать цей закон», – сказав Кипріян, «через що чоловік і жінка не в любові щас пробувають, а у війні, тобто ненависті, і з'єднання їхнє – не шукання погідного» а змагання ворогів. Відтак любов часом уподібнюється до смерті. Сказавши таке, Кипріян нахилився над казанком і понюхав. «Блаженно пахне», – сказав і приплющився солодко. «Радиш покинути мені її і не домагатися?» – спитав я. «Воля твоя», – мовив Кипріян. «Коли сказала, що має жениха Христа, це значить що попичеченці збаламутили бідасті голови, і вона готується до чернечого стану. — Вона молода і вродлива, — вигукнув я. — Але душа в ній може виявитися напівмертва, — сказав спокійно Кипріян. Узяв ложку, зачерпнув юшки і посмакував, знову приплющив очі. — Чудово, — сказав сласно, присмокнувши. Найбільший смак юначе у простих стравах, але при умові, що людина голодна. І він легковажно мені підморгнув. Коли вже так та дівиця впала в око, мово серйозно, спробуй здобути її своїми способами, юначе. Дівчатам годиться покомизитися і поламатися. Така їхня природа. А коли твоїх здатностей не стане і не розчаруєшся, знову прийди. Учиню так, що сама шукатиме твоєї любові і бажатиме тебе більше, аніж ти її. Одне тільки, аби чинці й попи, що туманять її голову, не зморочили і душі її. «Чи ж я у святому чернецьві щось лихе?» – спитав я щудовано. «І сам ти не живеш, як чернець?» «Звісно», – коротко сказав дядько, на загал він любив висловлюватися велимовно. «Вони супроти природи людської чинять, а це значить проти волі Божої. Я ж у природі живу» але ж вони на волю Божу найбільше уповають. Бог пустив людину у світ для творення, а не для порожнювання і не для самогубства, сказав Кипріян. Коло Колос куколем битий, без зерна, і є мертвий. До речі, чернеча шапка так і зветься – кукіль. Чи ж даремно? Отож, кажу тобі, не вправишся – приходь. Уважатиму за доброчинне діло врятувати для світу овечку тук. І він знову уніхнув юшку, і його обличчя розпливлося. — Готове, — сказав. — Хапай ложку, юначе, і присувайся. Дай, Боже, на роботящого і ледачого, лихого і доброго, святого і грішного. Амінь. Зняв казанка із вогню і поставив на землі. Юшка парувала, почала западати сутінки, і та пара, й дим ніби вливались у них. І тут вдарив зовсім неподалік соловей, Зайшовся ляскотом, а я завмер прислухаючись. І здалося мені, що голос того солов'я був сердитий і нагадував голоса Юстининого тоді, коли вона обурено відкинулася від мене і назвала мене шолудивим псом. І знову спалахнула в мені ураза й образа, і густо заграла струна, ота дивна, напнута у грудях струна і музика, що ім'я їй заклятість. Ми їли мовчки в сутінках, що затоплювали нас, і я думав, де знайти силу і принадність, щоб відчарувати дівчину, яка так зачарувала мене. Була ніби голка всаджена в серце, і входила в мене все глибше і глибше, і там у серці почала та голка випускати чорні корінці, які в'їдались у плоті, смоктали мені кров. Відчував смаку юшки, їв для годиця, а дядько Кипріян юшкою смакував, сопів, чвакав, сьорбав, оха голосно ковтав. А соловей побіч не вгавав, бив трелями по голові, по очах, по обличчі, ніби дрочив і повторював, а ти, лудивий, мене не чіпай і не турбуй. І сутінок почав помалу вливатись у мене, як дим і пара, наповнював, і я ставав у ньому сірий та драглистий. І Люба туга стисла серце, адже був певний, що моя Єва таки юстина, що з мого ребра учинена вона і для мене. Її віднайшов, саме з нею мав поєднатись у парі, але чому так насміхається з мене, і чому так ридає соловей? Вночі мені приснилося, що наймаю музик, аби звістити сусідам, пожильцям тієї вулиці, яка йшла вгору до замку, котрі вже побачили мої зальоти до Юстини. «Кохаю Юстину, кохаю і ще раз кохаю». Тому вдягнув на голову вінка і рушив неквапно, гордо зводячи голову. Переді мною ступав скрипаль награючи. Ззаду тупали цимбалісти, а за ними фуєристи. Інші тримали ввігнуті корнети, а ще інші всілякі пищали. І музика ота зливалася, Грали і я ступав її такт, а один із музик раптом голосно заспівав про юстину, а коли закінчив пісню. Підхопили інші, співали вони про квіти, занесені з влохів, і про квіти наші, котрі ростуть у наших садках, з яких я бажаю сплести вінка для Юстини, щоб вона вдягала його для мене, і щоб музики заграли заспівали до льотного падвану, щоб збуджували вони ладні струни, щоб на ту музику зібралися дівчата з нашої вулиці і легко, і зграбно, і примило затанцювали. Я йшов вулицею тому вінку, а біля фірток стояли з мертвими обличчями всі пожильці нашої вулиці, і жоден із них не усміхнувся. Хіба обличчя одне, сунуте у круглий отвір, вирізаний в дошках, оце сміялося і ніби підспівувало, бо жоден інший не підхопив пісні, не плеснув пальці, не підняв граційно подола й не притупнув ногою. Навіть діти, що обсіли паркани, були ніби неживі, шматяні ляльки, в яких замість очей гудзики, ротів, та носів не було зовсім. І мені стало не весело, а смутно, не радісно, а печально, бо здалося, що квіти на моєму вінку зів'яли, адже дім, у якому жила Юстина, зачинений, затарасований, замкнутий, і в дворі, і біля воріт не було там ані душі. Тоді я став біля глухих воріт і заспівав уже сам під музику, яку витинали мої музики. «Чого ти серце з мислею блудиш?» Чи бись не знало, кого ти любиш? Я то я знала, що тобі мило, То я ж бо мене вельми сушило. Знають ті люди, бісу їх долі. Як бих не люблять люди ніколи, Які її дива, що хто мил кому? Собі я люблю, никому інному. Але моя пісня прозвучала в порожнечі, І разом із музикою пропала бо не відчинилися двері, і не вийшли з них батьки дівчини з привітними всмішками, і не вийшла сама Юстина, щоб прийняти від мене сплетену із свіжих квітів вінка. Тоді приступив до мене біс, узяв соломину, Роткнув мені нею груди і почав надувати мене, наче пухиря, а я все більше і більше роздимався, і вже не лежав на ліжку, і не стояв перед глухими ворітьми з музиками, а коливався пухарем, зачіпленим за нитку, і в мене замість очей були пришиті гудзики, а рота й носа не було зовсім. А до ворочка кульки прив'язано шолодивого собачого хвоста, а той із соломиною в роті, чий та... Розщепив її на кінців, мочив у кухлика, якого тримав у руці, і почав видувати бульбашки, які заповнили всю кімнату. Пливли, підіймалися, криво відбиваючи в собі вікна і речі покою, а тоді безшумно лускали, і серед них один лише я не лускав. Тоді біс чи бісиця, хто його там розбере, вклав Соломинку в горнятку, обтер уста і сказав голосом до Чежнявської Чижнявської, «Знаєш?» Чому жінку звуть посуденою диявола? Бо всі пристрасті цього світу через неї, Бо всі злодійства цього світу через неї, Бо вона не живе, коли не колотиться, Бо не шукає доброго, милого і любого, А такого, щоб її мнув, чавив і присилював. Отож, коли так запалився, послухай моєї ради, Будь сміливий і не зважай на її примхи, Прийди, скрути її у жмут і викажи свою силу. Тоді вона, як псиця, за тобою побіжить, і не знатимеш, як від неї відкараскатися. І я зовсім забув на оку дядька Кипріяна, що біси — це наші лихі думки та вчинки, і вже надувся більше, як треба було, і отот готовий був розірватися, як оті бульбашки, що їх випускав біс. Але не розірвався, бо прокинувся із того лихого сну, і мені важко стало піднести голову від подушки. Боліла мені, і розламувалася. Ледве вдягся, коли хтось на двору застукав, і я побачив перед собою трьох моїх приятелів-писарчуків, які стояли в ряд і усміхались однаковою усмішкою. «Твоя колючка пішла до річки по воду», сказав той із них, що стояв ліворуч. Звали його Онисим. «Давай схопимо її, і втягнемо в твій дім». «І умикнемо, сказав середній із ряду Онисифор. «Або прилякаємо її. Хі-хі, тоді вона не викидатиме своїх коників», – сказав той, що стояв праворуч. Звався він Олександром. «Я був ще досі зісну, і в моїй голові бреніли слова, сказані бісом, а ще до того притулилися до вуха мокрі вуста і зашепотіли. «Докажи, що ти лицер, украді її мкни, тоді вона сама за тебе попроситься». І все це разом, і склало той одур, яким я став тоді надутий. І ми прискочили до воріт та фіртки, мої приятелі залишились у дворі, а я мав вискочити, хапнути її і втягти у фіртку. Тоді мої приятелі мали накинути її на голову міха, перед цим запнувши рота. І ми разом потягли її у мій дім, а тоді б оголосили на вулиці про свою покражу. Давній же звичай вели дівчині, коли вона умикана була, підкоритися долі й вийти за того, хто її вкрав, щоб уникнути неслави, інакше ніхто її не візьме. Саме тому я на той учинок згодився так швидко, а ще був підстюпнутий сном і укладеними мені до вуха словами із мукрих вуст «Ось що зветься, одур голову бере». Ми стояли за ворітьми і трусилися з нетерплячки, а може це лише я трусився, а мої приятелі Писарчуки зі сміху. А знизу від річки із повними відрами піднімалася найкраща з кращих, яких я знав, граційно вигнувшись і сяючи ясним і пригарним обличчям. Коли ж наблизилася, я вискочив із хвіртки, схопив її і потяг до свого двору. Тоді вона заверещала несамовито й почала бити мене в обличчя, плюючи на мене, тому опиралася так гаряче й потужно, що я не посилив її і не зміг утягти до двору. Сусіди почули той лемент, вискочили із домів своїх, а я ганебно втік, ще й дістав доброго стусана поза плечі. Бо, хоч усі знали про обряд умикання, добрий він тоді кудись здійснити його вдається. Мої ж, приятелі Писарчуки всі троє лежали серед двору і перекочувалися, душачись одреготу, і лиця мали покорчені, ніби трястя їх била, очі засльозені, і ледве не тріснули від того сміху. Я ж йшов через двір у другий оганьблений, більше того, опльований, і то по-справжньому. Зрештою і гукала вона тоді, коли тяг її пес, пес шолодивий. Отож я йшов переповнений по печаллю, по нікуди запаморочений, і хоч за мій учинок ніхто мені нічого не міг зробити, був він у звичаєвім праві, але ганьби набрався. Депто дівки не подужав. І тепер хто знає, як від того обібратися. «Ну і юнак», – сказав у мене за спиною котрись із приятелів. Тоді я по-справжньому розлютився, схопив палицю і кинувся вже на своїх приятелів спокусителів. Але вони ніби крізь дошки прийшли. В минуті в дворі їх не стало, тільки лунали за парканом їхні сміхи та хахи. Але щоб не відбувалось у приватному житті, на службу йти треба. Тож я обхлюпав із діжки під ринвою розпалене і опльованею стиною лице, впорядкував одежу, зачесав п'ятірнею чуба, вийшов на улицю і рушив нею, з закам'янілим обличчям, зовсім не зважаючи на глумливо розцвічені обличчя за парканами, і на свист, який супроводили мене хлопчаки, котрі ніби галчата, попсідали паркани і посакладали в роти брудні пальці. Інтермедія третя. Запис в актах житомирського уряду. Цього разу я ледве не запізнився на службу, але пана підстарости ще не було, Біля уряду, однак, уже чекав пан Григорій Ворон-Корчівський, син пані Миколаїної Ворониної Корчівської Тетяни Манківни, зем'янки землі Київської, який при прибутті пана Івана Станишівського скаржив і оповідав на Оксиню Олександрову Теодоровичеву Тижбиківську із села Осецького. Він розказав, а я записав для впису до книг уряду замку Житомирського, щороку тепер ідучого, 1582, місяця червня, четвертого дня. Поїхала пані Тетяна до замку государського Житомирського з потреб своїх власних, і щоб відправити речі рухомі і листи до Житомирського свого двору на заховання, які б вважала небезпечно тримати при собі на селі живучі. Отож пані Тетяна спокійно собі їхала звиклою дорогою через село Осецьке і повз двір Теодоровичів Тижбиківських. І вже порівнялася із тим двором, відтак ота Оксинія сама собою своєю, зі своїми синами, Фелонцем та Богданцем і щелядю своєю, маючи на пані Тетяну з давніх часів гнів та ворожість. Вибігли зі свого обійстя Осецького, сини її, челядь напали на Григорія Воронкорчівського, сина пані Тетяни, який оцей розповідав нам свою історію, і челядь її. А що вони злякавшись, побігли прудко геть, то й челядь тижбиківських із синами Оксиненими, Фелонцем та Богданцем погналися за ними вслід, а біля возу залишилася пані Тетяна і Оксиня. І Оксиня з усієї сили, а була вона важка і тлуста, вдарила на пані Тетяну, схопила її за волосся й почала водити. На що пані Тетяна вхопила за волосся Оксиню, і вони водилися, поки не повиривали захопленого в руку волосся. Тоді пані Оксиня роздерла пазурями лице пані Тетяні, а пані Тетяна в обороні своїй роздерла лице пані Оксині. Відтак пані Оксиня схопивши палицю, почала лупцювати немилосердно пані Тетяну. А що пані Тетяна від цього впала на землю, то пані Оксиня задерла їй спідниці на голову і зав'язала шнуром, від чого пані Тетяна оборонити себе не могла. А Оксиня почала накладати їй палицею по сідниці, геть їй посікше. Отож пані Тетяна лежить тепер удома на селі, не можучи ходити. Покинувши пані Тетяну огань блину, із зав'язаними над головою спідницями пані Оксині випрягла з воза коня, якого пані Тетяна сама купувала за 15 кіб грошей литовських, і все, що на возі було на той час, побрала і пограбувала. А на возі було таке. Скриня, в якій 60 кіб грошей литовських готових, кошулька, обшита золотом з перлами, яка коштувала 10 кіб грошей литовських, Чепець, обшитий золотом, моравський, також із перлами, коштував п'ять кіп грошей. Пояс срібний, позолочений, в якому було чотири гривни срібла. Два золоті перстеньки, в яких по два золотих, червоних, кошульок колінських, шитих шовком, чотири, коштували дві копи литовські. Скатірок великих, тонких дві, коштували копу грошей. Рушників чотири коштували півкопи грошей, лисиць вчинених п'ять, кожна куплена по пів копи грошей. Там таки були листи і запис небіщика пана Миколая Ворони, чоловіка пані Тетяни, яким вона обдарована всілякими речами рухомими і статками домовими, відділяючись від братаничів своїх панів Станіслава, Миколая, Івана, Ворон-Корчівських, цей опис важив на двісті кіп грошей литовських і два листи – цирографи на борги. В неї позичені по двадцять кіп грошей литовських, один – на міщанина Якова Биківського, родича пані Оксині, чи не брата у других, а другий – на Оксюту з Мозирська, за коня тисавого, ясногнідого, лисого, за якого пані Тетяна заплатила вісім кіп литовських грошей. Коберець, за якого дано дві копи грошей – у злоговин дві, які коштували двадцять грошей Те все Оксиня забрала, заграбувала і додому свого внесла Сини ж пані Оксині, Филонець та Богданцю і Щеляддю Не підпускали підійти до матері пана Григорія Ворону Корчівського Погрожуючи побиттям чи забиттям Тож пані Тетяна змушена була встати і йти сама Не відкуди, перечіплюючись Через дорожні перепони, аж доки на краю села над нею не змилосердилася жінка Василева Заньковичева, і розв'язавши її спідниці, зв'язані над головою, звільнила от тієї ганьби. Сюди невдовзі прийшли пан Григорій з і захрафтувавши воза у чоловіка тієї жени Васька Заньковича, що змилосердилася над паною Тетяною, відвезли пані Тетяну до її села. А наступного дня прибіг до них той таки чоловік, Василь Занькович, оповівши, що пані Оксиня наскочила на нього щеляддю. Його жінці за милосердя їй зробила те саме, що й пані Тетяні. У самого васька забрала воза з конем, яким він відвозив пані Тетяну. Отож, пані Воронина через сина свого Григорія просила, щоб та скарга і оповідання її були записані до книг замку Житомирського, що для пам'яті до них. Книгу рядових записних Замку Государського і є занотовано. Я жахнувся із записаного і не міг не уявити собі оту видрицю пані Оксиню, яка стояла на ганку власного дому, вбивши собі в боки кулаки і широко розставивши ноги, і обличчя мала ніби крицяною машкарою покрита, і крицяні щоки її, лоб та ніс під сонцем палали, ніби зерцальці. А рота було розшироко розтулено, і з того рота вилітали, ніби постріли, круглі димові клубочки, і ці клубочки розривалися із звуком «Ха!». І летіли вони оті «Ха-ха!» верескучі, ніби колеса в незмазаному возі, а кінь пані Тетяни, припнутий у чужому дворі, сумно дивився, як похитуючись, віддаляється, світячи закривавленою сідницею пані його. І заіржав, високо задерши голову до закучумареного неба, і те іржання те чомусь нагадувало хі-хі, хоч як печально не намагався кричати кінь. А пані Тетяна із спідницями, зав'язаними над головою, йшла, хиляючись від тину до тину, і біля всіх отих тинів зовсім так само, як на моїй вулиці супроти мене, бо це звичка людей всіх вулиць та міст, стояли люди із замороженими обличчями. І тільки дехто тримав розтуленого рота, і з того рота ніби постріли вилітали круглі димові клубочки і розривалися із звуком ха, і летіли у ті ха-ха, десь зовсім так само, як і недавно кінь, дивлячись, як віддаляється від нього його господиня. А коли та господиня наближалася несвідомо до якогось тину, звідти тіля, наче спис, пис, висовувалася дерев'яна рука і відштовхувала пані Тетяну, яка покірно відверталась звідти і йшла до супротилежного тину, де знову наштовхувалася на висунуту руку. Пан підстаросте Іван Станишівський вислухав, однак, ту історію спокійно. Колупнув нігтем у зубах, де щось застрягло від сніданку, і вирік цілком байдужим голосом. Жахлива річ, коли б'ються баби. Одне мені в цій історії пане Григорію не ясне. Сказав, що Ксиня мала на твою матір з давніх часів гнів та ворожнечу. То чи не розказав би, ваша милість, і що вони почалися, оті ті гнів та ворожнеча? Пан Григорій знітився і мовчав, тільки роззирався навдов кіл, ніби боявся, що на нього тут в уряді нападуть і вчинять щось несмачне. Каже кажи, пане Григорію, з твоєї волі цього не записуватимемо до книг. Мовлю вам, правду, панове, але цього і справді волію, аби не записували. Про рік після певної мовчанки пан Григорій Ворона Корчівський. Річ у тім, хм, бачите, свого часу, як його ось сказати, ну, моя мати вчинила з панею Оксинею те саме, що теперечки. — Пані Оксиня вчинила їй. — Але в книгах немає такого запису, — вигукнув вражений пан підстароста Житомирський. — Так і нема, — зітхнув пан Григорій, — бо Оксиня такого запису вчиняти не забажала. Вона, панове, затаїла помсту. Отож, ні до чого їй був той запис на суд. І знову не йшов я до дядька Кипріяна, плентався, і моє їство поросло поленом що гірко пахтів і гірко клався на вуста. Адже мусив признатися дядькові, що мої спроби завоювати Юстину звелися на ніщо. Не захотіла вона, щоб я її умкнув, ще й зогидала лице мені, вдаривши і оплювавши. Дядько цього разу сидів коло своєї кущі і стругав дощечку. Кілька подібних, уже обструганих, лежало біля його зігнутих по турецькому ніг. Дощечки були невеликі, Десь, як у книзі, хіба трохи менші. «Для чого тобі ці дощечки?» – спитав я, спиняючись біля нього. Кипріян ніби зніяковів і відклав дощечку в траву. «Бачиш, юначе, – сказав, – того разу, тобто вчора, я не договорив тобі про чинців. Круто про них висловився, і то лише півправда, а не повна. І він, перш ніж я вилив йому любовні болі, велемовно оповів, що не ганить він чернецтво добродійного, а ганить тих, які в порожнюванні вік свій проводять, тобто ганить тих, котрі вважають ніби Богою потрібні безконечні моління та поклони, хоч одна із заповідей вістить «Не поминай даремно імені Божого». Ці ж богохвальці забувають, що Бог не є фігуральний, а є круглість світу, не є істотою, а самим життям, не є надприродним, а самою природою. Це не діди з бородою, подібний до Зевса, чи кота міще, що сидить на хмарі і до всіх придивляється, а вічний, безначальний і безконечний розум розлитий безмежно не лише в кожному живому тілі істот чи рослин на землі, але й у безмежному небі. Отже, наші молитви тільки тоді мають користь, коли наладнують нас на добродіяння і остерігають від злодіяння, тобто коли стають часточками животворящої душі. Отож, чернець, який тільки молиться і б'є поклони, цураючи світу і вбиваючи плоть, Грішник великий, бо закопує свій талант до добродіяння у світі Чернеджа, котрий будує, мислить, пише книги, складає книгозбірні, заводить школи Прихищає в богих і лікує хворих, тобто любить світ, а не ненавидить його Такий чернець у бозі пробуває Той чернець, який нищить чужовірні образи, вбиває тих, котрі думають, чи справляють обряди не так як він палить книгозбірні, відводить людину від природженого її чину, вбиває дух животворящий і добротворний. І грішник великий, бо постає супроти святого духу і достойний зневаги, а не шани. Я мав зараз інші клопоти, і не вельми міг уникнути у хитросплетіння кипріянових словес, бо він усе викладене оповів не так стисло й чітко, а з вихилясами, з боченнями від теми, з цитаціями, візерунками, але навіть напіввуха, вислухавши його, не зміг не обуритися. Але ж дядьку сказав, чи ж сам не відкинувся світу, і чи не перебуваєш у безділлі, отже порожнюванні? Чи ж не живеш, уподібнюючись до чинців, що порожнюють? Обличчя Кипріянове стало таємниче і трохи лукаве, а на вуста лягла сакраментальна усмішка. Вчора ти також закидав цього гачка, задоволено мовив він, але я не відповів до ладу, бо мене повело в інший бік. Коли б я жив у безділлі юначе, то не казав би такого. Ось застав мене за роботою, не кажучи про моє лікарювання і всяку іншу духовну допомогу людям. Чи ж ікони малюватимеш на цих дощечках? Скажу, коли присягнеш, що нікому ніколи не відкриєш таєни мого великого діла. Майже урочисто прорік Кипріян. О, дядьку, сказав я, сідаючи біля нього на триві, не до того мені зараз. І я розповів йому плачливим голосом про те, що трапилося в мене з Юстиною з цієї стежки зайшов до дівчини юначе, зітхнув Кипріян. Жінки люблять сильних чоловіків, але не брутальних. До хлопця їм треба призвичаїтися, а нашому брату коло них пострибати, повихилятися, тобто поступово прихилити їхнє серце до себе, водночас і свою міць при цьому виказати, а не плиткість чи сопливість. Жінка потребує, щоб її мило дурили, тоді вона і задурюється, щоб її улещували, нею захоплювалися, вражалися її красою, а водночас і владно завойовували. Ти ж поліз до неї, як немисленний, а дівчина до того ще й попами заморочена, ніби Ісус її в наречені хоче взяти. Чи ж Ісус султан турецький збирає собі з дівчат гарем? Ісус, посланець був божий, Месія, тобто людина з божим призначенням, свою науку в світ ніс але не дівчат удещувачем був та збирачем. Дівчат удещувати мають такі, як ти, щоб у природі своїй пробувати і залишити після себе плід живий для вічного людського тривання. «Що ж мені робити, дядьку? з розпачем спитав я. Дядько Кипріян сидів якийсь час загаданий, тоді звів на мене споважнілі, якось дивно посивілі очі, і проказав, «Маю книги учення і на це. Спробуй закликати духа, який запалить Юстинине серце похотінням до тебе. Вже казав, хто вони є, оті духи. Це відламані часточки душі людської. Вони і стіни можуть стрясати і розвергати. Доми ламати. При лихому скерунку вони кровопролиття чинять, батьковбивство. Ворожнечі та гніви поміж братів та подруж. Дівчат до невшатечності та сороміцтва схиляють, Блуд сіють і пристрасті плоцькі, До лихих справ приводять, Цнотливих улюбодіяння викидають. При доброму ж скирунку чинять усе навпаки. Хто пізнав тайну, як керувати ними, Обережний має бути, Щоб не випустити дракона І не втратити повелительної над ними сили. «Схилити ж дівицю до звичайної закоханості – не зло є, бо не для задоволення похоті своєї схиляєш її, а для доброго співжиття. Чи ж не так?» «Та ж звісно, дядьку, – вигукнув я, – хочу, щоб полюбила мене, а коли полюбить, старості восени до неї зашлю і заживу з нею в любому подружжі». «Поклянись», – наказав дядько Кипріян. «Клянусь небом та землею», – проголосив я, «і щоб мені з цього місця не зійти, коли неправду кажу». Дядько подивився на мене пильно, ніби виїдав очима. Тоді звівся, і з-подолу хетону його посипалися білі стружки. Пішов у кущу. Я тим часом узяв дощечку і розглядав. Була вона з лиця гладко вистругана, ніби справді приготована для малювання ікони. Перевернув дощечку з того боку, Оброблено її грубо, дядько тим часом випірнув із кущі з посудиною прикритою дерев'яною накривкою. «Візьми ці ліки, – сказав, – і покропи, щоб ніхто не бачив дім Юстинен, але не тримай у цей час до дівчини лиходум'я, з любов'ю про неї згадуй, ще й помолися, аби полюбила тебе. – Чи ж це приворот? – спитав я, беручи посудину. – Приворот, що його спокон віку на нашій землі готують для подібних Трафунків. Я подякував дядькові і відійшов. Західне сонце било мені в спину, і тінь моя видовжилася непомірно. Стрибала по стежці й траві, ніби один із тих духів, що його викликав мій дядько. Саме цей дух і повів мене в подальші любовні пригоди. При цьому виник і легкий острах. А що, коли мій дядько Кипріян подумалося мені, з нечистим закладає. Чи ж не потраплю в такий спосіб і я до нечистих рук? Дивний він усе ж таке, дядько, дивні і його думки. Говорить про Бога, але не так, як учать по церквах, і все в його думках якесь не таке. Чи ж не ліпше і не простіше мені розбити об каменя цю посудину, повернутися додому і забути про ту навісну дівчину, що полонила мені серце? Коли не хоче мене, навіщо набиваюся їй своєю любов'ю, хіба мало у світі дівчат? Хіба нема на нашій вулиці таких, які позирають на мене солодко? Не останній я в цьому світі, і не найбридкіший, хоч може і не красень писаний, і не мішок м'язів. Саме входив у скеляну долину, в якій текла ріка Тетерів, і де звисала з однієї скель кам'яна голова. Сонце залишалося там, за горою, а в долині висів синій сутінок. Вода між каміння завмерла, і тільки в ряди годи виривалася з неї рибина, скидуючись. блискало лускою і ляпала в плесо, яке починало гнати з того місця тремтливі кола. І кущів над скелями раптом ударив соловей. Тоді дивна річ зі мною учинилася. Я знову згадав Юстинен голос, і той голос... Наповнив мене, як золота вода, і мені від тієї води млосно стало. Тоді відчув, що все тіло від голови до пальців в ніг наповнюється відчуттям тієї дівчини, ніби вона ввійшла в мене. І стала часткою мого єства, і та частка розливалася в мені золотою водою, і я весь уже був із з'єднаних наших єств. Ні, не так легко забути цю дівчину. Адже вкорінилась у мене, вросла тисячами корінців, які смовчують мої соки і кров, бо соки і кров наші прагнуть до змішання. А соловей над головою дзвонив і дзвонив, і я п'янів, і туга, велика, ніби музика підіймалася з глибини душі моєї. І я побачив перед собою затуманений, але невимірно дорогий мені образ. І той образ усміхнувся тепло і приязно. А до вуха мого прикладися, знайомі мокрігу, і прошепотіли «Завоюй її, завоюй, ніколи дівчина не полюбить, коли не відчує твоєї пристрасті й сили, коли не впізнає в тобі мужнього лицаря войовника, Настирливий будь і не відступай!» Я знову почав роздиматися і надуватися, як той похир на шворці, в якого очі гудзики, а рота й носа нема. І не йшов стежкою, а плив, і за ту шворку трималася рука моєї тіні, бо знову йшов на розлогіше місце, і тут мене й зловило західне сонце. А хмари біля нього палали густим малиновим світлом, і трава світилася, ніби кожна травина позапалювалася із середини. Я сам освітився і був запалений ізсередини, і йшов дивно легкий та роздутий, очі мої вузькі зробилися, а волосся ледь-ледь піднялося, як гребінь в півні і ноги в мене були курячі, аж та не із і, і вигнув я груди колесом. Одне крило відтягнув донизу, і, кокочучи, почав наступати на курку, дивно схожу на Юстину. А Соловей ніби летів за мною, бо пісня його не даленіла, ніла, хоча я відходив від місця, де перед цим співав, а йшла разом зі мною. Я глянув на посудину, яку ніс у руці, і загадково всміхнувся, десь так, як перед цим дядько. «Ну, тепер побачим, тепер побачим», – тихо сказав і вже цілковито забув про свою ранішню уразу і образу. «Іду, ну, я додому», – сказав подумки, – «повечеряю, дочекаюся темряве, а тоді рушу до Юстининої хати, оббризкаю їй двора і спокійнісінько засну. І хай присниться мені власне весілля». Підійшов до того місця, де було покладено дерев'яну кладку, і раптом побачив, що на кладці стоять мої приятелі-писарчуки Онисим, Онисифор та Олександр. — Де ж ти ходиш? — спитав Онисим. — Ми оце думали і придумали, — сказав Олександр. — Тебе прилюдно зганьблено, — мовив трохи понуро То тож маємо дівці помститись. Омажемо їй ворота дюхтем, — сказав Онисим. «А ще ліпше знімемо їх і запрямо на клуню», – сказав Олександр, – «або поб'ємо їй вікна і закричемо котами», – мовив Онисифор, – «або заспіваємо сороміцьких пісень», – сказав Онисим. «Тоді я почервонів як рак і верескливо на них закричав, лаяв їх на всі заставки, а тоді плюнув на дошки-кладки». І пішов одне геть. Вони ж бо стояли, ніби правцем биті, і тільки роти порозкривали, адже хотіли мені допомогти і поспівчувати. Але я не бажав їхнього співчуття. Тож ішов і кликотів, і варився, як юшка в баняку. Із пліч моїх, і з голови, здавалося, підіймалася пара. Божевільний. загорлав мені в спину Онисем. На двере жений. закричав Олександр. Плохій тюгті. гукнув Онисифор. Але я на них не зважав. Скусили мене на те дверне умикання. І не я був винуватий, що Юстина розгнівалася, а вони. Не втратив іще надії навернути її до себе ось, і приворот несу в руці. Отож, нічого її ганьбити, нехай йдуть собі до біса, бо це біс їм ту криву гадку, і нашептав. Я ж за Юстину ще повоюю. І солодкий одур мене пойняв. Яка щастя! Руку горіла посудина із приворотом. Ліка мене моє нещасливе кохання. І мені здалося, що рідина в тій посудині кипить і побулькує, хоч кипів і побулькував, здається, я сам. І хтось ніжний і солодкоголосий заспівав у моїй голові. «Ромашечки Юстина збирає на луці». В руці тримає рожі яскраво палючі, фіалочки ласкаві кохає Юстина. Юстина крин лілеї зривав цій хвилині. Коли ж збере Юстина усі оті квіти, віночка скрутить, схоче потом надіти на голову для мене, аби цим повісти, що хоче одягнути покрив'я невісти. «Нема від тебе, мила, краснішої панни, оце моє серденько найбільше і ранить». Отакий одур грів мене і наповнював. І я забув про своїх друзів-писарчуків, які вже не горлали образливих на мене слів-відкладки. І земля навколо почала ворушитися і парувати, і та пара густішала. Напливали сутінки. Запахло вечірніми квітами, а небо, коли позирнув на нього, покрилось усе фіалками, між яких спалахували золоті очі. Тоді я й подумав. Хто знає, як подія на Юстину дядькове чарівне зілля, а воно, хоч і не пив я його, і не торкався, і не вдихав його випарів, вже, напевне, мене одурманило. І ось вона настала, та ніч, якої ніколи не забуду, поки живу, ніч одуру і несамовитості моєї. Прийшовши додому, я нічого не міг робити, навіть вечеряти, а лише сів посеред покою на ослінці і стежив, як згущуються навколо сутінки, як ходять, вештаючись довкола якісь стіні, шепочуть щось і перемовляються, і весь я був переповнений синьою гіркуватою печалью, а на столі стояла посудинка, що її дав дядько Кепріян, і висяювала рівне, аж мертве світло, ніби ліхтарі із свічкою посередині. Мені навіть здалося на мить, що посудина та нагадує людського черепа. Але я не лякався і не дивувався, бо все в мені закуцюбло. чекав кромішньої темряви, бо тільки в кромішній темряві відбуваються чари. А ще думав про таке: в юстининому дворі бігав величезний пес, якого на ніч спускали з ланцюга. То що ж мені з ним чинити? І як улагодити? Згадав про кільце ковбаси, чи не звабиться на неї псина. Друга річ не менш важлива першої. Обійстя Юстинине, оточене високим та міцним парканом, а поверх кілків набито гостро цвяще. Як мені в темряві його оминути? Третя річ. Що чинити, коли за чарівництвом мене піймають? Адже чарівників суд не милує. Одних прив'язують до ганебного стовпа і батужать, інших водять містом і ганебно клинуть, одягши на них мішка. В лихі часи морового повітря таких навіть спалюють. Але й цього я чомусь не лякався. Може тому, що хоч лихі кари визнає право за чарівництво, але завжди знаходиться гідна довіри людина, яка виголошує незгоду із засудом і просить милувати чарівника. Натомість Обдирають його з майна І проганяють із міста Коли б таке сталося Піду у світ Як свого часу пішов мій дядько Кипріян Та й батько А може згоджуся стати їхнім мучним Учинивши клятву, якої Кипріян Від мене давно сподівається Одне знав твердо і несхитно Відступати нікуди Мушу вчинити намислене Інакше помру від любовної туги, якою так щільно наповнений. Адже несвітські речі й чиняться, коли людина переповнюється тугою, тоді вона ніби сомнамбула блукає, тоді в неї ледве-ледь стукотить у грудях серце, тоді руки й ноги зів'ядають, очі пригасають, в в гіркий усміх складаються, тоді себе приреченим відчуваєш». Ноги ж ведуть тебе у певне місце, де сподіваєшся зустріти ту, яка тебе так нещадно зачарувала, і там, нарешті її зустрічаєш. Отож, коли сам зачарований, зачарую і її. Хай би запалала вона любашною до мене тугою, хай би так само ціпеніла, як я оце зараз у сутінках, хай її і її поведе на те місце, де чекаю її я». Тоді рушимо одне одному на зустріч, без щось змінити, глухі й п'яні, із заплющеними очима. Я йтиму з одного боку, а вона з другого. І так віддамося незримій силі взаємопритягнення, бо досить стане прийти одне до одного, і все закінчиться. Знову, звичайно, засвітиться над головами нашими сонце, і світо звичайніє, і вимиватимуться із душ наших химерні тіні а все призначення до з'єднання з'єднається. І тут я відчув, що мене ніби здвигнуло. У густій й темені сидів. Зникло заціпеніння, і сила повернулась у тіло. Зіскочив до зі слінця, поклав у кишеню кільце запашної ковбаси, взяв слоїка, який досі світився дивним сяйвом, загорнув його рушника, щоб те світило не зрадило мене, і тихо виступив із хати. Став на ганкові і прислухався. Спокійно було довкруж, головали тільки собаки. Мені здалося, що найбільше і найгустіше брехав пес із юстиненого двору. Рушив крадьки з двору. Вулиця порожня. На небі ані зір, ані місяця. Саме так, як і треба. Ніде в хатах не світилося, бо магістрат через часті пожежі Видав заборону світити після сутінків. Всю вулицю покривали сонні хвилі, ніби незриме море накотило на неї. Але вулицею я не пішов, а звернув за вулок, щоб дістатися на задню вуличку, з якої можна було б потрапити на город та в садок юстиненого обійстя. До речі, тут на паркані цвяхів набито не було. Я виліз на паркана, але стрибати в обійстя не поспішав. Пес почує мене і так. Уже він біг, хекаючи і погаркуючи, і стукочучи величезними лапами, і поблискуючи вогняними очима. Я відламав кавалка ковбаси і кинув у темряву. Коли їжу пес візьме, мене не зачепить. Так воно й сталося. Пес жадібно пожеркав басу і почав стрибати до мене на паркана. Я ж згодував малими дольками. Але він не заспокоївся, а коли пожар усе, і помітив, що більше ковбаси йому не даю, почав загрозливо гарчати. Тоді щаслива думка прийшла мені до голови. А що, коли збризнути його рідиною згорняти? Чи не полюбить він мене, адже несу любасне зілля? Всунув руку у горня і бризнув просто в морду, що вискочила аж до мене. І сталося диво. Пес принизливо і солодко заскавчав. Тоді я сміливо зістрибнув на город, пес обнюхував мене, лизав одежу, терся і лагідно мотиляв хвостом. І ми пішли разом до Юстининого будинку, як брати-спільники. Усе, що треба було, я зробив швидко і ретельно. Обкропив хату,